Téridő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. A gyerek feje nem edény, amit meg kell tölteni, hanem fákja, amit lángra kell lobbantani. Galileo Galilei. Köszöntöm a téridő hallgatóit a szerkesztő Szabó Ágnes nevében is. A műsorvezető Garami Zsuzsa vagyok. Mai adásokban folytatjuk a tegnap megkezdett témánkat, a pályaválasztást. Milyen módszerek és milyen szempontok segíthetik a hogyan tovább dilemmáját? Vekerdi Tamás, pszichológus, író. A lexikális tudás nagy tömege, világosan tudjuk, hogy értelmetlen felejtésre ítélt. Sokszor halljuk, hogy nézd meg a 85 éves bácsit, mennyi mindenre emlékszik a gimnáziumból, te pedig tavaly előtt érettségiztél és nem emlékszel semmire. Igen, nagyon-nagyon kevésre emlékeznek. A felejtés számára tanítunk, 9%-ra emlékeznek úgy, hogy használni is tudják. Miért? Mert a 85 éves bácsi sokkal kevesebbet tanult, jól rendezett, kevés információ orientál, hatalmas információ halom, amely már a mennyisége miatt is rendezetlen, dezinformál. Ma ezt az utat járjuk, ez egy téves út, és hibás. Természetesen ami maradandó, az az a készség, ami kifejlődött legyen ez írás, olvasás, számolás, ínek, tánc, stb. stb. kommunikáció. Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatás fejtsön ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lényé lehessen. Rudolf Steiner Tudjuk azt már jó pár évtizede, hogy minimum 8 féle intelligencia van, de valószínű, hogy 11. Például vizuális térbeli intelligencia, minden foglalkozásban szükség van rá, vagy szekvenciális időbeli intelligencia, ami például a zenejében is nélkülözhetetlen, de persze nem csak abban egészben időbeosztásunk, időértékünk, és egyebeink szempontjából rosszban fontos. Intrapszichikus intelligencia, amellyel önmagamat tudom felfogni, és önmagamat tudom nevelni és fejleszteni. Interpersonális intelligencia, amivel emberi kapcsolataimat tudom kordában tartani, és fejleszteni, és korrigálni. Az érzelmi intelligencia összefügg azzal, hogy magamat például hogy bírom elviselni, és összefügg azzal, hogy a környezetemet, hogy tudom, hogy tudom magamat empátiával beleélni a másik ember helyzetébe. Tehát ne önmagamból kiindulva, így meg a dolgokat, hanem próbáljam felfogni, hogy a másiknak mi a helyzete, őt mi indítja arra, amit tesz, és ezen keresztül próbálja a kapcsolataimat kiépíteni, és rendben és tisztán tartani. Ezek az életben mind nagyon fontosak, de az iskolában egyáltalán nem jutnak szerephez. A mai magyar iskola egyetlen intelligenciát ismer, az értelmi intelligenciát, és ennek a tíz faktorából is csak kettőt osztályoz. Méghozzá Ugye ez a tíz faktor úgy oszlik meg, hogy öt szóbeli, öt cselekvéses. Minden nagykönyv leírja, hogy gyerekkorban a cselekvéses rész a fejlettebb. ez viszi magával a szóbeliség kifejlődését. Ezzel szemben, amit az iskola igazán mér és osztályoz, hogy mind a kettő a szóbeli tartományba esik, egy lexikális memória és egy matematikai készség. Tehát az iskola egyszerűen nem vesz tudomást arról, amit tudunk a gyerekekről és a fejlődésről, és amit a régi magyar iskola ösztönösen és tapasztalatból sokkal jobban tudomásul vett. Az iskolában például azt hiszük, hogy az a jó, ha nincs konfliktus. Ilyen a világon nincs, az élet konfliktusokból áll. Elem is mert volna a konfliktus kezelés megtanulása, az érzelmi intelligencia kibontakoztatása, A konfliktus megoldásokhoz pedig mindig kompromisszumok kellenek. Már Mérei Ferenc megmondta, hogy mindig kompromisszumokat kötünk, a neurotikus többnyire rosszakat, a többé-kevésbé egészséges többnyire jókat. Aki nem köt kompromisszumot, az elmebeteg. Ma nagyon sok ilyen esettel találkozunk. Az iskola abnormális hely, ami abból is látszik, hogy ott azt kérdez, aki tudja a választ, és annak kell válaszolnia, aki nem tudja. Karácsony Sándor Nem tudhatjuk, mennyi kreativitást öl meg az iskola a tanulást előtérbe helyező tantermekben. Alexander sutherland -nél. A modern pedagógia alapfogalma, a differenciálás. Minden gyerek más. És ehhez, ha megtanulja, a pedagógus, mert ezt meg kell persze tanulni, lehet alkalmazkodni. És nem a tananyag elvégzése a lényeg, a befejezése, az a lényeg, hogy el tudjuk mélyedni a világ és az ember jelenségeiben, mint Gőte mondta, nyilvánvaló titkaiban. Érdeklődéssel és örömmel, mint Frajn Tamás, a kitűnő agykutató szokta mondani, 90-es évek közepe óta tudjuk, öröm nélkül nincs hatékony tanulás. Ezt kellene tekintetbe vennünk. A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben felnevelni, és szabadságban elbocsátani. Rudolf Steiner. Idekinek csillag van valahol a homlokán, tehetségcsillag. Dr. Bagdi Mőke, pszichológus, egyetemi tanár, a Tehetséghidak program vezetőjeként kollégáival száz tehetséges gyermeknek nyújtottak lelki segítséget. Az, ahogy a tehetség felismerhető, az valójában az igazi jó, pedagógiai munka tiszta modellje, amit érvényesítenünk kell. Te mértek rengeteg potenciállal születünk, és ki kellene valahogy szabadítani belőlünk, hogy ki miben hozott magával valami töbletet, ami nincs meg a másikban. Na de ez csak egy olyan bábáskodó, szerető, elfogadó, bátorító klímában lehetséges, ahol a gyerek a legpicibb korától már nincs úgy korlátozva, vagy úgy ledorongolva, vagy visszaszorítva, vagy negatív címkékkel értékelve, hogy esetleg egy valamilyen nagyon is kreatív, de szabálytalan megnyilvánulása, az rögtön ott kap Gellert, hogy már le van tiltva, tehát, hogy ehhez egy pszichológiai kultúrával rendelkező, erre rákészült pedagógus világ kellene, ahol ez a fő törekvésünk, hogy mindenkiből kihozni, ami benne van. Bebizonyosodott, hogy csak egy picikét megtámogatjuk a tehetséget, nem kell sok, 30 óra, és már csak, mint az üstökös, úgy tud továbbfejlődni, hogyha egy fiatal, akkor is, ha nem különlegesen tehetséges, egy kicsike olyan segítséget kapna, amit nem a szülő ad, és nem a pedagógus ad, mert a szülővel is a viszony nagyon jellegzetesen emocionális, és már egy útja, bejárt útja van a kommunikációnak. A pedagógussal egy másfajta reláció, a pedagógus osztályoz, értékel, nem tudja ugyanazt a hajlékony, finom lelki segítséget adni. Tehát kapna minden fiatal egy lehetőséget arra, hogy ő lelki gyűrődéseiben vagy kérdéseiben legyen, hova mennie, kivel konzultálni. És hogyha valóban földerül valami probléma, akkor kapjon diszkrét módon, de úgy egy, egy tíz óra, egy húsz óra valamennyi segítsége. Óriási volna, hogyan egészségesen bontakoznának ki a mi kamaszaink, és sokkal kevesebb volna a drog és egyéb feszültségoldó irányba deviáló fiatal. Meg vagyok róla győződve. Dr. Szőnyi Magda kiképző pszichoterapeuta a Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületben. 21 évet dolgozott a Fővárosi Pályaválasztási Intézetben volt egyfajta teszt, aminek az a neve, hogy metamorfózisok tesztje. A szerzője egy francia, Jacqueline Royé, az kifejezetten pályaválasztáshoz készítette, mivel változnál, ha minden lehetséged megvolna, és akkor ezt megjeleníteni, milyen anyagból szeretné lenni, vagy milyen eszköz szeretné, vagy milyen jármű, és akkor az a válaszaiból összejött, hogy őben nem milyen erők mozgósíthatók ahhoz, hogy majd kialakítsa önmagát. Utána kell egy magyarázat, és ezt egy gyerek is tudnám, például, ha készülne akar a saját pályára, környezetében, a szülei, rokonai, barátai körébe, kérdezem meg, hogy te a te munkádhoz milyen szimból volt kapcsolsz, és miért. És egy csomót összegyűjtök, és akkor már tudok valamit, hogy milyen. Mert az is egy hátrányi gyereknek, hogy csak azt mondják, hogy jaj, de nehéz a munkahelyem, jaj, de elfáradtam, és nem az, hogy amit csinálok, abban mi a különleges, mi mindent jelent, miért jó azt csinálni, miért van rá szükség és akkor, hogyha ilyeneket összegyűjt egy gyerek csomó embertől a környezetében, már is meg lesz, hogy ő mit akar. 300-16-17 éves gimnazistákkal vettem föl sok év alatt ezt a tesztet. Teljesen kiértékelve minden, és nagy örömömre egy diák, aki a károlyra járt, egy pszichológus hallgat, egy pár évvel ezelőtt, szakdolgozatául azt csinálta, hogy 30 év különbséggel, ugyanígy 16-17 éves gimnazistákkal fölvette. Ezt a tesztet, és összevetette a különbségeket. Hirtő érdekes volt egyrészt, hogy mennyire sokat mondott ezt, hogy a lényeges dolgokban szinte megegyezések voltak. Egy nagy különbség volt, hogy a mostani ifjúság mindig tele aggatta különböző pluszkövetelményekkel. Milyen növény lennél, akkor régebben azt mondták, hogy egy rósa. Most azt mondja, hogy olyan rózsa szeretnék lenni, amelyik nem tudom, akinek a kertjében nő, vagy ilyen illatos, vagy olyan színű, tehát sok feltétlen rendszer. Hogyha most az analógiás gondolkodás viszont tovább, akkor a mai fiataloknak valahogy ez a problémája, hogy azért nagyon nehéz választani, mert ott a sok-sok lehetőség most, és akkor elkezdenek, hogy de ez azért nem mert ebben még ezt kéne, az azért nem mer ott így, és akkor egyre több feltétel szabnak, és akkor már egyik se lesz jó. Hogyha már a rózsa szimbóluk a rózsával, nem ezt kell csinálni a rózsával, az kell, hogy igenis itt van most ez a rózsa, szépen fölnevelem, vigyázok rá, hogy ne egyik meg a különféle bogarak, tehát óvom, vigyázok rá, és ezután nem esítem. Tehát először fogják neki valaminek, mindegy, hogy minek, valaminek neki fogok, és abba előre jutok, és hozzá és Nemesítésbe már ezt mind bele tudom tenni, és akkor meg lesz az az egy rózsa, amit senki más nem tudott kinevelni. Tegnapi adásunkban már volt szó a szondi tesztről, amely megmutatja bennünk rejlő, velünk született hajlamokat. Szondi szavaival élve ösztönkésztetéseket, melyek ismerete nagy segítséget nyújthat a pályaválasztásban. Dr. Google Györgyi, pszichológus. Hogyha a vizsgálatok nem mondjuk szadisztikus ösztönkésztetést mutatunk ki, olyan nagyon csúnyán hangzik, miközben a szadisztikus ösztönkésztetés az valójában egy aktivitás, egy erő, akár védelem megmutatkozás is a személyiségben, lehet pusztító, lehet önpusztító természetesen, de mindenképpen valami fajta harcos késztetés. Hogyha ez az ösztönkésztetése van, ami egyébként azt jelenti, hogy benne van milyen, és nem talál formát kibontakozni, elfolytás alatt van, akkor pusztító lehet, mert hiszen önmagam ellen is fordulhat, betegségekben jelenhet meg, vagy bármilyen mazohisztikus működésben, de hogyha engedünk neki teret, akkor megjelenhet áttételesen, és most példákat mondok foglalkozásra. Hogyha mondjuk nagyon jó tanuló, jó intellektusú gyermekünk van, akkor az orvosi pályák közül a sebészet ez egy olyan pálya, amiben legálisan, egészségesen, a társadalom számára hasznosan tudjuk sublimálni ezeket az érzéseket. Ugyanilyen boldog lehet egy hentes, de lehet favágó vagy szobrász, aki töri a követ, és valami gyönyörűséget alkot belőle. Tehát ezek a példák mind-mind erre a szadisztikus ösztönkésztetés sublimációjára vonatkoztak. Megjelenhet masszörnél, sportmasszőrként mindenképpen erőt kell kifejtenie, és nem baj, ha fájdalmat okoz, mert a fájdalmnak haszna van. Azok a vizsgálatok, amik láttatják, hogy a gyermekem ösztönkésztetésének az egyik legerőteljesebb motorja a keresés, akkor olyan foglalkozásokat kínálok számára, amiben ezt meg tudja élni. Tehát az ilyenfajta kereső vagy gyűjtő, ugye hiszen aki keres, az találni akar, és ilyen módon gyűjteni akar. Pálya megnyilvánulások, a kereskedők, a múzeumi alkalmazottak, boldogok lesznek egy ilyen gyűjtemény közepén. Nagyon érdekes, de például akik a hulladékokkal foglalkoznak bármilyen szinten, hiszen az is egy gyűjtögetésről szól, igenis lehet boldog hulladékgyűjtőnek lenni. Nem is értjük, hogy miért ezért, mert hogyha valakinek talál az ösztönkésztetése és a foglalkozása, akkor ő ebben jól fogja magát érezni. Orvosként például azt találták, hogy az emésztési vagy bélbetegségek szakorvosai ilyen karakterek, és nagyon jól fognak akkor ebben működni. Az ösztönkésztetések változhatnak. Egy pályán belül lehet váltani. Például, aki eddig művelte a pályát, lehet, hogy tíz év múlva tanítani szeretné, és valójában teljesen más csinál, mert a gyakorlat, példában említett szadisztikus ösztönkésztetésben egy sebészorvos, aki mondjuk tíz év után sokkal szívesebben ad elő, és ez neki egy örömteli dolog lesz, akkor egy olyan ösztönkésztetés feltételezhetünk mögött, ez mérhető ahol a tanárság, a gondolkodás, a filozófia, az esztétika, a logika, a matematika területén csoportosul, van egy ilyen csoport az ösztönkésztetésekben, és ott Boldog tanár lehet, vagy kritikus, amikor például osztályoz. Ez mind-mind ugyanaz a, a csoport. Igenis válthatunk az életünkben. A váltásnak nem kell feltétlenül nagyon drámainak lenni, és nem kell teljesen más szakmát tanulnunk. Ha már egy irányba elmentünk, akkor lehet, hogy a váltás egy finom igazítás lesz. Ha ebben nem működik, akkor a váltás az lesz, hogy kitalálunk egy hobbit, amiben igazán nagy energiát fektetünk. Az enna jó, ha mindenki élne ezzel a lehetőséggel, megvizsgálna a benne lévő ösztönkésztetések irányát. Ha tudom, hogy mi van bennem, meg tudom, hogy mit keresek. A nyelv megmondja, hogy képesek legyünk valamire, akkor először is képet kell róla alkotni. Dr. Szőnyi Magda. Ha nincsenek képeink, akkor képtelenek leszünk. Vannak olyan programjaink is, amik érdeklődő emberek számára vannak, termékeny életpálya elnevezésű csoportosításba, különféle alapkérdésekből, amit mindenkit foglalkoztat, tehát nem kell betegnek lenni azért, hogy szeretni az életét rendben rakni. Az elnevezésén számodott leginkább, hogy egy pár ember arra panaszkodott, aki teljesen rendben volt, egészséges, családja van, pályája van, megoldott helyzete, lakása is, nincsenek adóságai, tehát nem is beteg, tehát csupa jó, kívülről mindenki azt nézni, de jó neki, és akkor úgy érezte, hogy olyan elakadt, olyan nem igazán megfoghata az élete, és nem érzi jól magát a saját bőrében. Ezért kezdtünk el ezzel foglalkozni, kidolgoztunk egy pár alapkérdéshez, egy tematikát, és akkor egy 10-12 alkalommal, egy csoportban képekkel dolgozunk. Amikor egy megrekedés van, vagy tartalmatlanná vált, vagy kiüresedett valami, akkor hogyan lehet megújítani, életre kelteni. Ott a szimbólumok segítenek arra, hogy életre kelljük, és a belső energiánkat mozgosítsuk arra, hogy hát mi minden élmény lehet az életünkben, és mit kell változtatni olyanná, hogy tartalmasabb legyen, termékeny. Ezt a unalom, vagy hogy semmi sincs benne érzés, az azért, mert valamiért nem termékeny. Mibe vagyunk benne? Szívvel, lélekkel. Miért tudunk egy kis áldozatot hozni? De az áldozatot sokan mártírkodásnak gondolják holott, maga az áldozat szónak a szógyuk az áld. Tehát ha én valamit magamból teszek a világba, ami nem kötelező, nem elvárt, nem fizetnek érte, és mégis adom, az áldással jár. mindig lehetséges két módon valósulhat meg, úgy, hogy még időben vagyunk, és átvált az illető. Én nagyon sok olyannal találkoztam a segítőpályán, aki egészen más területen szerzett diplomát, természettudományos, közgazdasági és így tovább, és életederek ára jött arra, hogy hát én, engem ez nem boldogít. És akkor fogta és beiratkozott az egyetemre, és levelezőn ezen azon valahogy vagy valamilyen szakirányú továbbképzés formájában megszerezte azt az ismeretet, ami biztosította, hogy átváltson, Történik. Most az a baj, hogyha ez krízissel történik, hogyha túl késő történik meg. A felismerés túlságosan, nagymára lekötöttség és elköteleződés arra a területre, ahová ő beadta igazából az összes teremtő aktivitását, és lett valaki, és akkor történik valami olyan esemény az életében, ami krízis szerűen szembesíti azzal, hogy nem tudok itt tovább élni. Nem tudom ezt a munkát tovább csinálni. Fiatal találkoztam így klinikai helyzetben, azt mondták, na ebből nekem elég volt. Fiatalok, hát 30-as éveikben volt olyan például, aki annyira elege lett ebből, és kiégette a munkába, ami nem a személyiségére illeszkedő volt, hanem egy tulajdonképpen rákényszerített, hogy elment, vette egy földterületet és egy erdő részt, és elment farmernak, és hát úgy tudom, hogy nagyon jól megcsinálta ott is a maga talentumával azt a világot, amiből ő ki tudja hozni a család, és a maga örömeit. Vannak ilyenek, és vannak ki a isben krízisben sajnos vele és hát rossz irányba. Vált hát én ezt még az elmondás szintjén sem szeretném hangsúlyozni, mert azt hiszem, hogy azért van ma Magyarországon pszichológiai szolgálat, találja meg az az ember, és ne hagyja, hogy följön saját keserű levében, menjen el és keresse meg, ha kap egy segítő kezet, akkor a krízisből kiszabadul. Mert ugye az van a krízisben sajnos, hogy azt hiszük, hogy nincs kiút semmi, nincs megoldás, kész vége. Ezért vezet sokszor a krízis szuicidiumba mindig van megoldás, mindig van túlélés. A megoldás alatt nem azt értem, hogy fordulatszerű csoda, deus ex machina, most akkor jön az isteni csoda megváltás, hanem egy folyamatos munkával ki lehet szabadulni, és föl is dolgozni azt, ami történt, és azt igazolja a pszichológia, ezt úgy is nevezzük posztraumás személyiségfejlődés, hogy az ilyen emberek, akik így nagy kríziseket átéltek, és föl dolgozták, kiszabadultak, más emberekké lettek. Röviden úgy mondtam, jó emberekké sokkal emberközpontúbb, sokkal jobb szívű, sokkal inkább odafigyelő, a másikat segítő, szóval érték átrendeződés történt. Volt egy tanárnőm, Kulcsár Zsuzsanna, aki szerintem a legműveltebb klinikai és egészségpszichológus pszichológus volt Magyarországon, aki hát azt mondta, hogy az ő tanulmányai alapján mer egy olyan hipotézist megfogalmazni, hogy a traumatikus élménynek egy olyan pontján, amikor az ember úgy érzi, hogy ez már nem kibírható, olyan átrendeződés történt, a mentális kapcsolásokban az agyban olyanfajta nyomon kísérhető agyi munkamodell, mint a működés, mint a átkattanások, amik létrehozzák ezt a pozitív változást. Csaba testvér gondolatával búcsúzom. Legyél azzá, amiért születtél, merd vállalni önmagad és boldog leszel. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim voltak a hangmester Maksai Helga és Gyurmán Gábor, a zenei szerkesztő Sebők György, a gyártásvezető Obulányi Zsóka, a szerkesztő Szabó Ágnes. A műsorvezetőt Garami Zsuzsát hallották. Ezt a műsorunkat ma 23 óra 36 perckor megismételjük.